Ніхто не ждав переслідувачів так швидко, далеко? Ні там, де відтиль струмок, який ми нещодавно перебрели. Це зовсім близько. Звідти їм острів видно, не видно, вони ще за лісом у долині. Тоді злазьте швидше і на острів. Не гайтеся. Вмить табір заворушився, заметушився, беремтачі хапали коней, стрибали в сідла. Про м'ясо, що шипіло, сичало, шкварчало і обуглювалося на дубових рожнах над вогнем, ніхто і не згадав, бачман здибив коня. Качеру-куле, їдь попереду, показує, де коса. Усі тут, ніхто не залишився. Всі-всі гукнув хтось позаду. Тоді вперед, на острів. Качеру-куле показував дорогу. Піщена коса була тверда, і коні йшли легко, лиш подекуди, занурюючись у воду до загривка. І ніхто з дікачів ні разу не оглянувся назад туди, де догасало вогнище. А там, якраз тоді, коли вони досягли острова, із лісу з оберемком зілля вийшла та й до лахатун. Зілля випало з її рук. О, сили небесні! Я залишилася сама, простогнала стара, опускаючись на землю. Куди ж тепер мені подітися? Вона безтямно дивилася, як буримтачі піднімалися на острів і зникли в густих хащах верболозу. Її стало страшно. Тривожна тиша окутала її. Що робити? Перебрести протоку? Але ж вона не вміє плавати, кричати. Та хто її почує на такій відстані? Вона довго лежала, не маючи сили підвестися. Навіть дражливий запах смаженого м'яса, що доносився від багаття, не замів підняти її. І тільки тоді, коли десь поблизу почувся суту під копит і гул голосів, позаткувало в кущі. Але не встигла сховатися, як на галявину, викотився загін вершників. «Татари, матінко!» Вона схопилася, щоб тікати, але тут же впала. Несухняні ноги заплутались в бур'яні. Джигітина наздогнали її. «Гей, вставай, стара, вставай! Кланюйся ханові Менгу і його братові ханові Бучеку, стара карга!» На галявину виїхали на баских конях кілька багато одягнутих вершників. Джигіти кинули староїм до нів. «Менгу, кане, це дабір бірбарим вони щойно були тут, навіть не встигли м'ясо зняти з рожнів, так дриминули». Менгу оглянувся до «Куди втекли ті розбійники?» – стара, – спитав він, та й долуха тон. «Не знаю, кане». «Як не знаєш? Ти ж бачила? Я була в лісі, збирала зілля». Та бреше вона, хльоснув на гайку і бучек. Ну, кери, припечіть її ноги жаром, це відразу розв'яже її язик. Вони схопили жінку попід руки, поставили на купу жару. Пронизливий зойк розлівся на галявині. — Куди вони поїхали? Кажи. — Туди, туди, затанцювала на жару та йдала хатун. Її підняли, витягли з вогнища. — Куди туди? — На острів, прошепотіла вона, падаючи на землю. «На острів». Менгу не повірив. «На острів? Уплав?» «Ні, там Мілко». Менгу не повірив. «Не може бути. Ану перевірте. Кілька вершників кинулися в воду, направилися у бік острова. Під кінськими ногами було твердо. «Є, є!» – радісно загукали вони. «Коса! Тут коса!» «Тоді туди! Вперед!» – гукнув Менгу. «А цю стару стережіть!» Болісно протяжний крик та й долихатун долинув до острова. Беремтачі кинулися на берег, розгорнули кущі і завмерли. Прямо на них по косі переправлявся великий загін монгольської кінноти. «Прокляття!» вигукнув качир у куле. «Це я підвів вас усіх, браття!» Він увіччюю вдарив себе кулаком по голові, рвонув за чуба. Всі промовчили, а Добриня сказав. «Хан Менгу!» Це його тумен, його знамена. Та ген він і сам позаду. Що робитимемо, бачмани?» Потемнівши на лиці, бачман довго мовчав. Біль судомив йому рота. «А що тут зробиш?» – зітхнув важко. «Будемо битися до останнього. Іншого виходу у нас немає. Приготуйте луки». Монголи швидко наближалися. Уже видно оскал кінських пик, вузенький прищур вершників, «Сто кроків, п'ятдесят!» «Стріляйте!» – крикнув бачман, і перший випустив стрілу. Кілька десятків ворогів упало в воду, інші враз пригнулися, закрилися круглими щитами, ударили коней. Здалеко пролунав голос Менгу. «Вперед, батори, вперед! Порубайте мерзенних псів, схопіть розбійника бачмана!» Не звертаючи уваги на втрати, монголи ринули до берега, прорвалися крізь верболіз і вихопили шаблі. Беремтачі щепилися з ним в рукопашну, але монголів прибувало все більше і більше, аж поки не стало десять проти одного, сто проти десяти, 10, тисяча проти 100. Баримтачі поволі відступали всередину острова, на галявину, де паслися їхні коні. Розстрілявши всі стріли, Добриня кинув непотрібного тепер лука і витягнув шаблю, щепився з дебелим довгоруким нукером, хижо вишкиривши зуби і, відбиваючи випад супротивника, хрипко виріщав «гар-гар-назад-назад». Назад Добриня таки дістав його, коли, повіривши в близьку перемогу, він безоглядно кинувся вперед і заніс шаблю над головою. Тут же він наткнувся на гостре вістря, що прохоромило йому горло, захарчав і впав під ноги переможцеві. Та збоку налетів ще один. Шабля його вже занесена високо над головою, ще мить і під цей непідворотний удар добриню встиг підставити свою шаблю. Дві шаблі заскриготали, викреслили іскри, і обидві переломилися наопіл. Монгол ошкірився і потягнувся до шакпара. Щотеліпався при боці. Очі його зловісно блиснули, Він наперед смакував близьку перемогу. Добриня кинув оком, Де взяти зброю. У поверженого ворога? Так той упав незручно на свою шаблю І ніколи не гинатися, Щоб витягти її з-під мертвого тіла. А ворог поспішає, Піднімає свою дубову довбешку, Утикану залізними гостряками, Ступає крок наперед. Кінець, думає Добриня, і, як вісні бачить, качира у кулещину бігає ззаду на нападника, і одним махом шаблі зносить йому голову, кричить, «Тікай, рятуй Янку і сина, якщо зможеш, бо ми всі загинемо, тікай і прощай».